Розділ 31. Париж. Середа, 9 липня, о півдні. У приватному офісі на Рюмантюньон Гюнтер Харток говорив, «Я розумію ваші почуття щодо того, що трапилося в Мадриді, Тресі, але Джеф Сівенс виявився першим». «Ні», – різко поправила Тресі, – «я була там першою. Він виявився останнім». Але Джеф доставив її. Поерто вже в дорозі до мого клієнта. Після всіх її планів та опрацювань, Джеф Стівенс перехитрив її. Він сидів у засідці і чекав, поки вона проведе найнебезпечнішу роботу і в останній момент спокійнісінько втік із призом. Як він, мабуть, сміявся з нею весь цей час? «Ви абсолютно особлива, Тресі! Фу, який мерзенний тип!» Тресі не могла би соромо згадати тієї ночі, коли вони з Джефом дивилися танці фламенко. «Господи, яка ж я була дурепа!» – думала вона. «Я завжди вважала, що ніколи не зможу вбити людину», – твердила Тресі Юнтеру. «Але з яким задоволенням вбила б я зараз Джефа Стівенса?» Юнтер лагідно відповів. «О, Люба, сподіваюся, тільки не тут». «Він якраз збирається прибути сюди». «Він? Що?» Тресі навіть скопилася зі свого місця. «Я казав вам, що маю для вас пропозицію, і вона вимагатиме партнера. На мою думку, він єдиний, хто я краще помру з голоду», – вигукнула Тресі. «Джеф Сівенс найменше? О, що таке?» «Я чую, хтось згадує моє ім'я». У дверях, сяючи, стояв Джеф Сівенс. Трейсі, люба, ви ще прекрасніші, ніж зазвичай. Юнтер, мій друже, як ся маєте? Чоловіки потиснули один одному руки. Трейси стояла поруч, холодна лють, так і клекотіла в ній. Джеф зауважив. На мою думку, ви через мене засмучуєтеся. Засмучуюсь, та я. Тресі від злості навіть не могла знайти слів. Трейсі, якщо ви мені дозволите, то я можу сказати, що вважаю ваш план просто блискучим, чудовим, але ви припустилися однієї маленької помилки. Ніколи не довіряйте швейцарцеві без казного пальця на правій руці. Трейсі глибоко дихала, намагаючись залишатися спокійною. Вона повернулась до Йонтера. «Ми поговоримо з вами пізніше, Юнтер. Тресі, що б ви не намічали, але я не хочу приймати участь, якщо буде працювати і він», – Юнтер сказав. «Ви можете, ну, хоча б, вислухати мене?» «Ні, я не. Через три дні Дебірс збирається переплав... переправити діаманти на 4 мільйони доларів із Парижа до Амстердаму» літаком Air France. У мене є клієнт, який з радістю придбає це каміння. Чому б вам не напасти на них дорогою до аеропорту? Ваш друг, який є тут, великий фахівець з пограбувань. Вона не змогла стриматись і відповіла досить грубо. Господи, та вона ще прекрасніша, коли злиться, подумав Джефф. Йонтер усміхнувся. Але діаманти надто... Добре, охороняються, ми збираємось викрасти їх впродовж переліту. Тресі з подивом поглянула на нього. Впродовж переліту, у вантажному літаку, нам потрібно хто небудь маленького зросту, щоб пробратися всередину і сховатися в одному з контейнерів. Коли літак підніметься в повітря, в цій людині слід вилізти з укриття, відкрити контейнер, де бірс витягнути ящик з діамантами і підмінити заздалегідь дублікатами і сховатися на колишньому місці. «А я досить мала, щоб сховатися у ящику», – Гюнтер відповів. «Це не найголовніше. Ні. Нам потрібна людина бадьора та з доброю нервовою системою». Тресі стояла, міркуючи. «Мені подобається ваш план, Гюнтер», – що мені не подобається, то тільки те, що доведеться працювати з ним. Неохайна особистість. Джеф посміхнувся. Ну, наче ми з вами не одне ціле, моя мила. Юнтер обіцяє нам мільйон доларів, якщо ми провернемо цю операцію. Тресі подивилася на Гюнтера. Мільйон доларів? Він кивнув головою. По 500 тисяч на кожного. Головне – пояснив Джефф, що у мене є контакт у вантажному аеропорті. Він допоможе нам забратися у літак. На нього можна покластися. «Не те, що на вас», – відповіла Тресі. «До побачення, Гюнтер». І вона вийшла з кімнати. Гюнтер дивився їй у слід. «Вона дійсно ображена на вас за Мадриду, Джефф. Боюся, що вона не стане працювати з нами». Ви не маєте рації, весело сказав Джеф. Я знаю, Трейсі, вона не зможе чинити опір такій пропозиції. Сталежі опечатуються перед тим, як їх занурять у літак, пояснював Рамон Вобен, який говорив. Той, хто говорив, був молодим французом зі старим обличчям, яке ніяк не поєднувалося ні з його віком, ні з чорними, наживими очима. Диспетчер-вантажник перевезень Air France, він був ключем успіху плану. Вобен, Тресі, Джеф та Гюнтер сиділи за відгородженим столиком на прогулянковому катері, що курсував через Паріж по Сені. Але якщо стелажі опечатають, спитала тиха Тресі, то як же я до них заберуся для вантажів, що прибувають в останню хвилину, відповів Бубен. Компанія використовує те, що ми називаємо м'якими стелажами великі дерев'яні кошики, закриті з одного боку брезентом, пов'язані тільки мотузкою. З причин безпеки ціні вантажі, подібні до діамантів, завжди доставляють в останню хвилину, так, щоб вони прибули останніми і вивантажили би їх першими. Тресі відзначила – Отже, діаманти будуть поміщені в м'якій стелажі? Все правильно, мадемозель. Так само буде і з вами. Я все організую таким чином, щоб ваш контейнер містився поряд зі стелажами для діамантів. Вам залишиться, коли літак підніметься, перерізати мотузки, відкрити стелаж з діамантами, поміняти ящики, залізти у контейнер та закрити його знову. Юнтер додав. Коли літак прилетить до Амстердаму, охорона витягне яшик з підмінними діамантами і доставить їх у майстерню. Через якийсь час вони виявлять підміну, але ви будете вже з ними в літаку, що летить за кордон країни». Одне турбувала Тресі. А я там до смерті не замерзну?» запитала Тресі. Вобен посміхнувся. «У холодні дні вантажні літаки – обігріваються. Адже там завжди якась живність улюбленці екіпажу, так що вам буде там комфортно. Маленькі незручності, звісно, є, але взагалі все нормально. Трейсі в кінці кінців погодилася послухати їхню ідею. Півмільйона доларів за декілька годин дискомфорту. Вона прокрутила увесь цей план з усіх сторін. Він може вийти», – міркувала Тресі, якщо тільки Джефф Стівенс не влізе. Її почуття відносно нього уявляли дивовижну суміш емоцій, ніяку вілості та злості і на нього, і на себе. Ця шутка, цей жарт з обманом у Мадриді, він обдурив її, зрадив, а тепер ось тихенько сидить та сміється над нею. Троє чоловіків мовчки дивилися на неї, чекаючи на її відповідь. Катер пропливав під найстарішим мостом Парижа – Понт-Нюф, який французи, начебто на знак протесту, називали новим. Навпроти, на набережній цілувалися закохані, і Тресі побачила вираз блаженства на обличчі дівчини. «Дурненька», – подумала Тресі, – і прийняла рішення. Вона поглянула прямо в очі Джефа і сказала – «Я згодна. Я займатимусь цією справою» і відчула зітхання полегшення оточуючих. «У нас не так багато часу», – тихо промовив Обен. «Мій брат працює агентом із забезпечення навантаження літаків, і він дозволить нам завантажити м'який контейнер із вами у свій пакгаус. Сподіваюся, що медемазель не страждає на клаустрофобію». Про мене, не турбуйтеся, як довго триватиме мандрівка. Вам доведеться провести кілька неприємних хвилин під час навантаження та годину польоту до Амстердаму. Якого розміру контейнер? Достатньо великий, щоб ви вмістилися туди сидячи. Там є і інші речі, щоб сховати вас на всяк випадок. Нічого поганого не буде, то вони її обіцяли. Але про всяк випадок... «У мене тут список речей, які вам знадобляться», – сказав Джефф. «Я майже все вже організував». Паршивий ублюдок. Він був упевнений, що вона відповість так. «Вабен тут все влаштує, щоб ваш паспорт мав виїзний та в'їзний штампи, так що ви залишите Голландію без проблем». Катер розвернувся і почав підходити до набережної. «Ми обговоримо остаточний план уранці», – сказав Рамон Вобен, – «а зараз я йду на роботу. До побачення». І він пішов. Джеф запитав, «Чому б нам не повечеряти разом та не відсвяткувати?» «Вибачте», – відмовився Гюнтер, – «але в мене раніше обговорена зустріч». Джеф повернувся до Тресі. «А ви?» «Ні, дякую, я втомилася», – сказала вона швидко. Звичайно, посилання на втому було приводом, щоб уникнути зустрічі з Джефом. А як... Але як тільки Тресі вимовила ці слова, так відразу відчула дивну втому. Вона, мабуть, довго перебувала у стані сильного збудження і почувала себе легковажною. «Коли все скінчиться, – обіцяла вона самій собі, – я поїду назад до Лондона і довго-довго відпочиватиму». Вона відчувала, як біля скроні польсувала жилка. «Я справді маю відпочити». «Я приніс вам маленький подарунок», – сказав їй Джеф. І вручив коробочку у веселій обгорці. Там виявився вишуканий шовкавий шарф з ініціалами ТУ, що були вишиті в одному куту. «Дякую. Ось усе, що він мені купив». «Зло», – подумала Тресі, – «на мої 500 тисяч доларів». «Ви впевнені, що не змінили своє ставлення до пропозиції разом повечеряти?» «Так, впевнена. В Парижі Тресі зупинилась в класичному плаза Атені у красивому старинному старовинному номері, вікна якого виходили на ресторан у парку». У самому готелі також був ресторан з тихою, приємною фортепіанною музикою. Але цього вечора Тресі відчувала себе настільки втомленою, що не знайшла сили переодягнутися і тому повечеряла в маленькому кафе «Рілес», Рілес при ресторані. Вона замовила бульйон, але лише з'їла кілька ложок і поїхала в номер. Даніель Купер, який сидів у дальньому кутку кімнати, відзначив час. У Даніеля Купера виникла проблема. По приїзді його до Парижу він просив про зустріч інспектора Тріньяна. Голова Інтерполу виявився менш люб'язним. Він тільки годину тому вислухав телефоном думку про американця команданте Раміро. Він «Божевільний», викликував коменданте. «я витратив, витратив гроші та людей». Чатуючи за цією Тресі Вітні, він стверджував, що вона з'явилася в Мадрид для пограбування, а виявилася звичайною туристкою, як я й казав. Розмова ця навела інспектора Трінь'яна на думку, що Даніель Купер помилявся щодо Тресі Вітні і в першому випадку, адже проти цієї жінки не було жодного доказу. Той факт, що вона знаходилася у різних містах під час скоєння злочинів, не був доказом. І тепер, коли Даніель Купер з'явився в інспектора і сказав «Тресі Вітні в Парижі, я хотів би, щоб за нею встановили 24-годинне состереження», спостереження, інспектор заперечив. Доки ви не надасте мені хоч якісь докази, що ця жінка планує здійснити особливий злочин, я й пальцем не ворухну. Купер, не блимаючи, дивився на Тріньяна неприємними темними очима і нарешті промовив: Ви просто дурень, і вийшов із офісу. Ось тому Купер почав стежити за тресі самотужки. Він слідував за тресі всюди магазинами та ресторанами гуляв вулицями Парижа. Він мало спав і часто забував поїсти. Даніель Купер не міг дозволити Тресі Вітні провести його. Його призначення збудеться лише, коли він посадить її за грати. Трейсі лежала в постелі та міркувала план наступного дня. Вона сподівалася, що позбудеться головного болю, прийнявши таблетку аспірину, але стало ще гірше. Завтра вона пройде. Швейцарія, ось куди я вирушу, у Холодні гори Швейцарії. Вона увімкнула будильник на п'яту ранку, і коли дзвінок продзвенів, їй здалося, що вона о тюремній камері. І увійшла в стара залізні труси. Одягатися, поспішайте, і коридор сповнився дзвоном. Треся прокинулась. Вона відчувала тяжкість у грудях, світло різало очі. Я не можу хворіти зараз, думала Тресі, тільки не сьогодні. Так багато зроблено. Вона повільно одяглася, намагаючись не звертати увагу. На пульсацію в голові одягла облягаючий чорний костюм із великими кишенями, туфлі на гумовій підошві, табакський берет. Їй здавалося, що серце б'ється якось не так. Але від чого? Чи то від хвилювання, чи то від грипу? Вона не могла визначити. Вона відчувала слабкість та запоморочення. Горло садніло. На столі вона побачила шарф Джефа і взяла його. Виходячи з номера, вона пов'язала його довкола шиї. Головний вхід до отелю «Плаза Атені» знаходився на авеню Монтень, а службовий на рю Дюбокадор за рогом. Скромна вивіска гласила службовий вхід, і вихід був наприкінці довгого коридору, обставленого пластиковими мішками зі сміттям. Даніель Купер, що стояв на посту біля головного входу, не побачив Тресі, що вийшла через службовий вхід. Але незрозуміло, він відчув момент, коли вона виходила. Він заметушився, вискочив на двір і визирнув за ріг. Але Тресі була поза його зором. Тресі вийшла на вулицю, що вела її до площі Етуаль. У цей час рух був невеликий, і водій – Круглолиций юнак, який явно не говорив англійською, дуже швидко виїхав на одну з 12 вулиць, що утворюють промені площі Етуаль. «Я так сподівалася, що він поїде повільно», – думала Трейсі. Швидка їзда погано вплинула на неї. За 30 хвилин автомобіль із шумом зупинився перед пакгаузом. Напас на дверима говорив «Кампанія Брусе». Тресі пам'ятала, що тут працював брат Рамона Вобена. Юнак відчинив дверця машини і промуркотів. Будь ласка. Чоловік середнього віку зі швидкими рухами з'явився, як тільки Тресі вилізла з машини. «Ідіть за мною, швидше». Тресі за ним слідом увійшла до мороку Пакгаузу, де розміщувалися співдюжини контейнерів, більшість яких вже заповнених, Чекали відправки в аеропорт. Осторонь стояв один м'який контейнер, затягнутий брезентом напівзаповнений меблями. Залізайте до нього швидше, в нас майже немає часу. Трейсі відчула слабкість. Вона глянула на шохляду і подумала: я не витримаю там, я помру. Чоловік поглянув з подивом щось не так? Ось зараз. Треба було все кинути та піти. «Все чудово», – пробурмотіла Тресі. «Все скіро, скоро закінчиться, і за кілька годин вона полетить до Швейцарії». «Добре, візьміть це!» І він простяг її ножа з двома лезами, великий клубок грубої мотузки, ліхтарик і маленьку синю коробочку для коштовностей, зав'язану червоною стрічкою. «Ця коробочка з дублікатом каміння», «Ви їх поміняєте». Тресі глибоко зітхнула, увійшла в контейнер і вмостилася. За секунду вихід закрив важкий брезент. Вона чула, як її контейнер обв'язали мотузками, як він прошепатів їй через брезент. З цього моменту не розмовляти, не курити, не рухатися. «Я палю, хотіла сказати Тресі, але не змогла, у неї не вистачило сил. Успіхів вам! Я просвердлив кілька дірочок в сторонах ящика, так що вам буде чим дихати. Не забувайте дихати, сказав він, і засміявся власним жартом, і відразу пішов. Вона почула його кроки. Трейсі залишилася на самоті. Ящик був вузький і тісний, і набір сільців для їдальні займав майже весь простір. Трейсі здавалась, що вона уся горить. Горло садніло, і вона ледь дихала. Я підхопила якийсь вірус, думала вона, але йому слід почекати. Мені треба працювати, треба думати про щось інше. Голос Юнтера. Вам нема про що турбуватися, Тресі. Коли вантаж прибуде до Амстердама, ваш контейнер доставлять у приватний гараж біля аеропорту. Там вас зустріне Джефф. Віддасте йому коштовності та повернетесь до аеропорту. У касі Швейцарії на вас чекатиме квиток до Женеви. Їдьте з Амстердама якнайшвидше. Щойно поліція дізнається про пограбування, то одразу ж перекриють усі виходи з міста. Взагалі нічого не повинна статися, але, про всяк випадок, ось адреса і ключ від безпечного будинку в Амстердамі. Там ніхто не мешкає. Вона, мабуть, задрімала, бо проспала момент, коли контейнер підняли у повітря. Тресі відчула, як пливе, і вчепилася в спинку крісла. Контейнер поставили щось важке. На щось важке. Почувся шум дороги, мотор заревів. Через хвилину платформа рушила в дорогу. Вони вирушили до аеропорту. План їх виконувався секунду у секунду. Контейнер із стресів всередині мав досягти вантажного літака майже одночасно з доставкою вантажу від Дебірста. Водію вантажівки, що везе контейнер, наказали рухатися зі швидкістю 50 миль на годину. Рух дорогою до аеропорту цього дня здавався більш напруженим, ніж, звичайно, вранці. Але водій не турбувався – Стелажі мають бути доставлені до літака вчасно, і він стане власником суми в 50 тисяч франків. Цілком достатньої для проведення відпустки з дружиною та двома дітлахами. Америка, думав він, ми поїдемо у світ Діснея. Він поглянув на приладову дошку і підморгнув собі. До аеропорту залишалося лише три милі, на це потрібно 10 хвилин. Точно за графіком він досяг головного виходу вантажного аеропорту Air France і проїхав повз низку сіру будівлю біля аеропорту «Шарля де Голля», що знаходиться осторонь пасажирського входу, де паркан із дротяної сітки відокремлював основний аеродром від вантажного. Коли він попрямував до обгородженого величезного пакгаузу, що займав три блоки і заповнений ящиками, коробками і контейнерами, пролунав якийсь буховий звук, ніби лопнуло колесо, і вантажівка почала вібрувати. «Диявол!» – подумав він. «Прокол!» Величезний вантажний «Боїнг-747» «Ейр Франц» був у стадії навантаження. Ніс його було піднято, відкриваючи ряди рейок для навантажувачів. Усередині розташовувалися 38 стелажів, 28 із них на основній палубі та 10 – на бічних. По стелі проходила труба, що обігріває від одного кінця величезного простору до іншого. Там же виднілися проводи і кабелі, що контролювали транспорт. У літаку не було жодних прикрас. Навантаження майже закінчено. Рамон Вобен поглядав на годинник і ходив туди-сюди. Вантажівка запізнювалася. Вантаж Дебірса вже занурили у м'який стелаж, і брезенти з відкритого боку зав'язали мотузками. Вобен помітив цей бік червоною фарбою, щоб жінка легко знайшла його. Він спостерігав, як стелаж рухався спочатку вздовж вантажної платформи, а потім його занурили у літак. Поруч із цим стелажом залишалося ще місце. Ще три контейнери чекали навантаження. «Господи, та де ж ця жінка?» Майстер усередині літака, що займався навантаженням, крикнув. «Давай, Рамоне, що там ще лишилося?» «Хвилинку», – відповів Вобен. Він вдивлявся до в'їзду до аеропорту. Жодних слідів платформи. «Вобен, у вас якісь проблеми?» Він обернувся. Довантаження наближався старший контролер. Закінчуйте навантаження та відправляйте літак. Так, сер. І в цей момент вантажівка від компанії Брусе в'їхала у ворота і зупинилася перед Вобену. От, останній тягар, оголосив Вобен з полегшенням. Добре, завантажуйте його розпорядився старший контролер. Вобен спостерігав, як розвантажили контейнер. Із вантажівки та направили до літака. Він махнув рукою вантажнику. Тепер все. За хвилину вантаж був на борту, та літак прийняв нормальне положення. Вобен дивився, як увімкнули двигуни, та величезний лайнер почав вирулювати на злітну смугу. Тепер справа за жінкою, подумав він. Жахливо хитала. Гігантська хвиля підхопила і вдарила корабель, і він почав знижуватися. Я тону, думала Тресі, мені треба вибратися звідси. Вона вийняла руки і на щось натрапила. Це була сінка рятувальної шлюпки, що тремтить і гойдається. Вона спробувала підвестися і вдарилася головою об ніжку столу. Тут вона прийшла до тями і згадала, де знаходиться. Обличчя і волосся її змокли від поту. Вона відчувала запоморочення. Тіло горіло. Як довго тривала її непритомність? Літак перебував у польоті лише годину. Чи не збирався він сідати? Ні, думала вона. Все гаразд. Просто у мене кошмар. Я лежу у своєму ліжку в Лондоні. Сплю. Зараз виключу лікаря. Їй стало важко дихати. Вона спробувала дотягнутися до телефону, потім одразу впала. Тіло її налилося свинцевою вагою. Літак потрапив у повітряну яму, і Тресі, наче ляльку, шм'якнула об бік ящика. Вона лежала приголомшена, намагаючись зосередитися, «Скільки у мене в запасі часу?» Вона металася між напівзабуттям та болісною реальністю «Діаманти». Якось чином вона повинна взяти діаманти. Але спочатку... Спочатку вона має вибратися з контейнера. Вона намацала ножа в кишені, але не було сил витягнути його. «Бракує повітря», – думала Тресі. «Мені треба вдихнути». Вона намацала кінець брезента й мотузку, що оперізувала ящик, і розрізала її. Здавалося, що минуло багато часу. Брезент прочинив отвір. Вона розрізала іншу мотузку і на силу вилізла з контейнера. Там, поза ящиком, виявилося просто холодно. Вона стала, Тіло почало трусити, а постійний струс лайнера посилив нудоту. «Я мушу втриматися», – думала Тресі. І вона з величезним зусиллям змусила себе зосередитись. «Що я тут роблю? Щось важливе? Так, діаманти». Тресі бачила все, як у тумані її гайдало. Я не зможу нічого вдіяти. Літак раптом різко нахилився, і Тресі впала на підлогу, обдираючи руки об металеві рейки. Літак вирушив, і вона з величезним зусиллям стала. Гуркіт моторів лайнера перемежувався з гуркотом ударів її серця. Діаманти! Я маю знайти діаманти! І вона... Спотикаючись, побріла вздовж контейнерів, шукаючи червону мітку. Слава Богу, ось тут, на третьому контейнері. Вона зупинилася, важко згадуючи, що ж робити далі. Якщо я зможу тільки лягти і поспати кілька хвилин, то зі мною все буде гаразд. Все, що мені треба, це трохи поспати. Але часу не було. Літак міг приземлитися в Амстердамі будь-якої хвилини. Тресі вийняла ножа та розрізала мотузку контейнера. Вам знадобиться лише один помах ножа, так вони казали їй. Вона ледве утримувала в руці ніж. Я не можу зараз хибити, думала Тресі. Вона знову тремтіла та так сильно, що впустила ніж. Вона не годиться до роботи. Вони спіймають мене і засадять у в'язницю. Вона нерішуче стояла, вчепившись у мотузку. Їй так хотілося влізти назад у ящик, де б вона могла трішки поспати у безпеці, доки все не скінчиться. Господи, як їй хотілося лягти. Потім повільно, рухаючись дуже обережно, не слухаючи саму себе, вона дістала ножа і почала різати мотузку. Нарешті мотузка піддалася. Тресі відкинула брезент, і почала вдивлятися в глиб контейнера, але нічого не бачила. Вона направила в глиб і раптово відчула, як у неї заклало вуха. Літак пішов на посадку. Тресі подумала мені слід поспішати, але тіло не слухалося вона стояла приголомшена. Рухайся, наказував Розум. Вона знову направила ліхтарик у глиб контейнера. «Дві! Там має бути тільки одна!» Тут треся мигнула, і дві коробочки перетворилися на одну. Здавалося, навколо кожного предмета яскравий ореол. Вона дісталася коробочки і витягла дублікати її з кишені тримаючи дві коробки в руках, її раптом занудило і затресло. Вона завмерла, заплюшивши очі. Потім поставила на верхню поличку дублікат коробки і раптом з жахом виявила, що забула, де яка. Вона дивилася на дві абсолютно однакові коробки. Яка в якій руці була? Літак почав різко знижуватися. Що хвилини він міг досягти землі. Адже щось я маю зробити з мотузкою, але галас в голові заважав думати. Тут так і згадала. Після того, як розріжете мотузку, покладіть її в кишеню і замініть новою мотузкою. У жодному разі не залишайте жодних слідів, щоб не викликати підозри. Як легко все говорилося там, у Парижі, під яким сонечком, у кафе. А тут зробити це Неможливо. У неї зовсім не залишилося сил підібрати мотузку. Охорона знайде розрізаний мотузок, літак обшукають і її зловлять. Але все в ній чинило опір і злилося в крик болю. Ні, ні, ні! З неймовірними зусиллями Трейсі почала Збирати уривки мотузки контейнера. Вона відчула, як літак торкнувся землі і її шпурнула назад, тому що мотори почали працювати у зворотному напрямку. Вона вдарилася головою у підлогу і знепритомніла. «Боїнг-747» котився вздовж посадкової смуги до кінцевого пункту. Тресі лежала на підлозі. Волосся розкидалася по білому, як крейда обличчю. Мотори зупинилися, запанувала тиша, і Тресі прийшла до тями. Вона повільно, на силу, піднялася, тримаючись за край контейнера. Нова мотузка опинилася на місці. Вона притиснула коробочку з коштовностями до грудей і почала просуватися до свого контейнера. Вона влізла в отвір і шлюпнула зсередину, задихаючись. Тіло горіло від перенапруги. «Я все зробила». Але щось вона забула, щось дуже важливе. Що? Перев'яжіть також і свій салаш. І вона полізла у кишеню за мотузкою. Але, на жаль, вона була загублена. Моток мотузки загублено. Дихання її стало поверховим, нерівним. Вона наче оглухла. Їй здалося, що вона чує голоси і змусила себе затомувати подих і прислухатися. Так, вони знову почулися. Хтось засміявся. За кілька секунд літак відкриють і почнуть розвантажувати. Вони побачать розрізану мотузку, подивляться всередину стелажу і знайдуть її. Їй треба якось зв'язати кінці мотузки. Вона опустилася на коліна і відчула під рукою втрачений Моток мотузки, вона посилася на коліна. Підняла брезент і пошарила навколо у пошуках двох кінців обрізаної мотузки і, тримаючи їх разом, незграбно намагалася простягнути між ними нову мотузку і зв'язати кінці. Вона нічого не бачила. Зусилля спотворили її обличчя, пійтлився градом, заливаючи очі. Вона зняла шарф і витерла обличчя. Трохи краще. Нарешті вона зв'язала кінці мотузки і засмикнула брезент. Вона торкнулася чола, і воно виявилося гарячішим, ніж раніше. «Мені треба піти і сонця», – думала Тресі. «Тропічне сонце, таке небезпечне. Вона тепер була на канікулах у Карибському морі. Джеф повинен прийти сюди і принести кілька діамантів, але він...» Стрибнув у море і зник. Вона кинулася рятувати його, але він вислизнув із її рук. Вода зімкнулася над її головою. Вона задихалася, тонула. Вона чула звуки голосів робітників, які увійшли до лайнера. «Поможіть! Допоможіть!» – кричала вона. «Будь ласка, допоможіть мені!» Але крик її виявився Лише пошепки, і ніхто його не почув. Величезні контейнери почали викочувати із літака. Трейсі занепала, коли її контейнер узавантажили у машину компанії Брусе. А на підлозі вантажного лайнера залишився шарф, подарований їй Джефом. Тресі отямилася від яскравого світла, що вдарило їй у вічі, бо хтось відкрив брезент. Повільно, ледь розплющила вона очі. Вантажівка прибула до пак Пакгаузу. Джеф стояв і посміхався, дивлячись на неї. Ви все-таки провернули цю справу, сказав він, і ви молодчина. Давайте коробочку. Вона байдуже дивилася, як він узяв коробку. Побачимося в Лісабоні. Він повернувся, щоб піти, потім зупинився і глянув на неї. «Ви жахливо виглядаєте, Тресі, у вас все гаразд!» Вона на силу промовила «Джеф, я...» Але він вже пішов. Тресі мала... Дуже туманні уявлення, що сталося далі. Наприкінці Пакгауза для неї була припасована інший одяг, і якась жінка сказала, «Ви виглядаєте зовсім хворою, мадемуазель. Хочете? Я покличу лікаря». «Не треба лікаря», – прошепотіла Тресі. «До Женеви в касі вам буде заброньований квиток. Їдьте з Амстердама якнайшвидше». Щойно поліція виявить пограбування, і вони перекриють усі виїзди з міста. Нічого не повинно статися, але, про всяк випадок, ось адреса і ключ від безпечного будинку в Амстердамі. Там ніхто не мешкає. Аеропорт. Вона повинна відправитись до аеропорту. Таксі, бурмотіла вона, таксі. Жінка хвилину вагалася, але потім Рішуче сказала, «Добре, я викличу вам таксі, чекайте тут». Вона пливла все вище і вище, дедалі ближче до сонця. «Ваше таксі!» – голос чоловіка. Вона тільки хотіла, щоб люди дали їй спокій. Вона хотіла тільки спати та спати. Водій сказав, «Вам куди, мадмозель?" «Там для вас буде заброньовано білет на літак до Женеви у швейцарській касі, але вона надто хвора для того, щоб летіти в, лі... в літаку. Вони зупинять її, відправлять до лікаря, будуть ставити запитання. Все, що їй потрібно – це кілька хвилин сну, тоді їй знову буде добре». Але нетерплячий голос ніяк не хотів дати їй спокій. «То куди, будь ласка, вести?» Вона не знала, куди вирушити, і тоді простягла водієві ту рятівну адресу. Поліція піддала її перехресному допиту щодо діамантів, і коли вона на відріз відмовилася відповідати, то поліцейські страшенно розлітилися і засунули її в кімнату, і так сильно включили обігрів, що буквально вона закипіла. Коли стало просто нестерпно, то температуру знизили до такої точки, що виступив Іній на стінах. Тресі витримала холод і розплюшила очі. Вона лежала у ліжку, тремтячи, жахливо. Поруч лежала ковтра, але в неї навихсачила сили накритися нею. Її сукня вся була просочена потом, обличчя та шия також були вологі. «Мабуть, я тут і помру. Чому я тут? Це надійний будинок. Я тут у безпеці». Ця фраза здалася їй настільки смішною, що вона засміялася в голос, і сміх перейшов у істеричний кашель. «Здавалося, гірше не буває». Вона навіть не спромоглася вчасно виїхати з Амстердама, і тепер, напевно, її розшукує поліція. Так, мадемозель Вітні мала квиток до Швейцарії і не скористалася ним, значить, вона ще в Амстердамі. Цікаво, скільки ж пролежала вона у ліжку. Вона піднесла до обличчя годинник, але цифри виявилися розмитими. Все дивним чином роздвоювалася У кімнаті було два ліжка, дві сукні, чотири сільці. Озноб закінчився, почала підніматися температура. Їй так хотілося відчинити вікно, але сил піднятися не виявилося. Потім кімната знову перетворилася на холодильник. Вона знову опинилася у літаку, схована у ящику, і вона кричала про допомогу. Ви все-таки провернули цю справу. Ви молодчина. Джеф взяв діаманти, і, мабуть, він уже прямує в Бразилію з її часткою грошей. Вона то приходила до тями, то знову впадала у безпам'ятство. Ось важкий м'яч пелоти летить прямо в неї, і Джеф, схопивши її, падає разом з нею на землю, і його губи так близько біля її губ. А ось... Їхня спільна вечеря. Ви знаєте, яка ви особлива, Тресі? Я пропоную вам. Нічую, каже Борис Мельников. Тут її знову затрусило, вона знову занепала. І якийсь потяг помчав її через темний похмурий тунель. І вона знала, що в кінці тунелю на неї чекала смерть. Усі інші пасажири вже зійшли із потягу. Лишився один Альберто Форнаті. Він надто розлітився, трусив її за плечі і кричав «Заради Бога! Розплющ очі! Поглянь на мене!» З якимось нелюдським зусиллям Тресі розплющила очі і побачила Джефа, що стоїть поруч. Він був зовсім блідий, він здавався дуже схвильованим. Звісно, наступний сон. Він, мабуть, розважається зараз із однією зі своїх численних дамочок, посміюючись над нею. Він обдорив її ще раз. Вона ненавиділа його. Ні. Так, вона просто зневажала його. Скільки часу ви у цьому стані? Але ви перебуваєте в Бразилії, простагнала Тресі, а згодом зовсім нічого не пам'ятала». Коли інспектору Тріньяно передали шарф з ініціалами ТУ, знайдений на підлозі у вантажному літаку Air France, він у задумі дивився на нього. Потім він сказав: "Покличте до мене Даніеля Купера".